Ett bra uttryck är kungligt. <laughs> jo, har använder använt det. Det är kungligt. Det är kungligt. Ja, jag har använt en del, men det känns som det är mer näsande. Ja, det är mycket näsande. Kungligt. kungligt! Välkommen! 164. Mycket bra. When I'm 164 som. Yes! Som på markarsjön. Ledelsekommitté? Ja, det är jag alltså det Ledig och heter kommenterats ordförande kanske. Ja, men det är, och, och vad ledig är, är alltså, och särskilt nu när det blir så mörkt fort och, och det jag vet inte, det, det känns som det är söndag att man ska börja jobba imorgon. <laughs> är så? När man kommer, ja det känns lite. Det är ju torsdag, fredag, lördag. Söndag. Ja det är mycket kvar. Oj. Nej det ska njutas. Inte dumt. Det ska njutas. Jag äh... mänktar, jag bara att en och en Tills vi leder ja, Det här då på, på fredag Men jag vet att de som jobbar hos oss de har, det, finns, det finns ju inga dagar. Nej. Nej Så var det ju en gång i tiden Jag jobbade i Solen, men, men det, så är det ju inte Nej, vissa ställen är det Ja, vi, eh, dagens podd så eh, vi, har vi har ju lämnat Vi har då lämnat eh, Tillfälligt kanske Ja, innan vi går tillbaka till 1600-talet Ja Eh, år eh, år 1000 ser klass och åren där. Eh, så nu tänker jag bara, bara plocka två stycken ämnen. Mm. Och vi har valt varsitt ämne som den andra ska hålla i med. Nu kollar på klockan och tänker jag är det räcker ikväll. Räcker en timme. Nej, räcker <laughs> Nej alltså jag tänkte bara just att jag, jag kom på mitt ämne fem min. För 5 min, fem min och 6. Ja. Så ja, det är, men. ja men det är väl förberett. Ja, samma sak här. Ska vi börja med att vi går igenom ett ämne? Eller ska vi ja. Lotta? Ska vi... Ja, vi tar den som börjar. ja Och då, om, om och pennan hamnar på mig till exempel, då är det jag som säger ditt ämne. Eller då är det du som säger mitt ämne som, jag ska, som vi ska prata om. Ja, eller så får du välja vilket ämne. Eller menar, du får välja om jag ska välja. Okej, okay, ja. ja. Mm. Oj, det är mycket snarare. Inte <laughs> ja, du börjar. Och då får du välja. Nej, vi tar ditt ämne först. Att vi pratar om mitt ämne. Ja. Som jag hade valt. Jag tänkte att vi skulle prata om kärnkraft. Vad har du på kärnkraft? Har du på, har, du, har du på kärnkraft? <laughs> Bara snabb lite från... Wikipedia Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor Antingen genom att spjälka tunga atomkärnor Det kallas för fission, mm. framförallt då, Eller genom att slå ihop lätta atomkärnor Fusion vet Ordet förekom i svenska medier först 1968 Kärnkraft mm. Uh, det har inte jag googlat upp Men vet du var det första Svenska kärnkraftsverket var någonstans Gissar att det Nej, faktiskt I uh, Stockholm uh, Ja, det vet jag inte det, Jag tror att det var Ringhals var, en... var det någonstans Ja, Ringhals uh, Det finns ju ett, ett där ute Vi hör i grund Ja, här är Ringhals Det kanske är Ringhals Ring, Vi har ju Ringhals Barschebäck Nej, i alla fall det som, det som var i Stockholm Det var ju på det tekniska högskolan Eller, nej, o, tekniska högskolan var det Ner i Kjelleg har faktiskt varit på en konsert där En, en kör som sjöng mm. Jaha En före detta jobbade kompis var med Och sjöng en stor kör så går vi där och kollar ja. Och man hiss ner Ganska långt under Så var ett stort val där mm. Och det var där det var första eh, Kärnkraftverket Ja, det Vad var heter det ja Det vet jag inte, det var väl ingen stordrift men var där, var där. Jag tror att det var någon gång på 50-talet Som de eh, laborerade mm -hmm. nej Det starkaste Det, kom, det är ju när, när 1979 Var det va? Det var det folkomröstningen Atomkraft atomkraft Nej tack, och så fanns det linje två och så fanns det linje 1 fanns... Linje 1 var ju som Ville ha kärnkraft, linje två var så här Vart sossar Där tror jag att man ville Avveckla på lång sikt och så, här. och så var det ju centern och vissa. Ett, på ettan som hade. Trean hette det, tror jag. Och då heter det nej tack. Ja, just det. Ja. Som knappt hade jag Atomkraft nej tack. Ja, men det är en klassisk. Mm. Mm. Eh, utan att spoila så, är, så jag ser jag på den här. Jag börjar se på Dark på mm. Netflix. Eh, ja, som en blandning av Stranger Things och ja, just det. Jordskott och ja men i den där serien. Ja. Och där där dyker det upp en där är en en tröja som figurerar i fallet Storyus eller en, en tysk serie så det står jag vet inte vad det, är, tyska, men det står det är att att om kraft. Mm. Mein Danke. Ja. ja, kanske. Ja. Mm. Okej. Okay. men det det, det det är, det minns väl jag. Det minns väl jag mm. också. Ja. Nuclear Power. Vad har du med på på Hersberg? kärnkraft 86 typ. Ja men att uh, kärnkraftverk som Först tror jag 86 Då var det Harrisburg Det har var någon sån här utsläpp Nej inte 86 Var det Tjernobyl? Ja, nej ha Harrisburg var ju Vad heter det? Det var 79 uh... mycket bra Okej okay. Tjernobyl okay. 86. 86 Ja det kan du uppfattas Det kan då. Jag vet inte, jag vet inte, du är så seg så du säger nej. Ja ja mm. ja ja ja mm. ja. Jaha. Atomrägg är med KDSM. Eller som med även kallar den på på Live skivan så heter det bara Halmburg. Jaha. Har du sett den här punkserien? Ja. Yes, jo, jag trodde att jag hade sett två, år, men när det gick på TV igår så så... det finns ju tre avsnitt mm. Så upptäckt Nej, jag hade bara sett vissa delar tror jag. Mm, jag har sett ettan och tvåan. Ettan var roligare. Tvåan var så mycket götet Men trean är väl mest götet Är ja, det okej att ha sett. Eller, nej, trean är, är väl mera. Det var väl Klippan och Malmö och sånt där tror, tror jag. Ja. Jag tänker också på vad heter det eh... mm kärnkraft och sånt har ju det eh, ju Tage Danielssons mm. det var om Harrisburg. sannolikhets eh, han pratade om sannolikhet och då var det just, just om, om Harrisburg nej det, det var väl då 79 och sen var det väl 86 då var var Tjernobyl mm. jag hörde på en dokumentär om, en -dokumentär om Tjernobyl ja, kom du ihåg ja. vad som. ordet var som, vad var mätte sig ja eh. Inte... Inte naturell utan. Nej. Bäckerel. Bäckerel, ja. Exakt. Jo, på, på den där. Eh, då var det på no, någon. Hon var eh, barsrebäcker och någon ringhals. Mm. Eh, när de kom in, liksom in i själva fabriken, eller reaktorn mm. eller vad det hette, så mättes det. När de gick ut och in så mättes det rådaktiviteten på dem mm. och då var det en som, som när han kom in så var den jättehöga värden och de stängde, då stängde de till att liksom ingen fick komma ut men nu läcker det någonstans och så, så kollar de hur det var men det fanns ingen läcka någonstans mm. och så upptäckte man att nej, men det kom ifrån det var ju på hans skor, så att det eh, vad heter det Nedfallet var... Det gav, gav utslag från, från utifrån. Och då var det från Tjernobyl. Och de hade ju inte sagt någonting, vad heter det? Nej. Ryssarna. Att, vad, vad upptäcktes det där Men det var, det, var, det var ju på någon... någon ah. eh, det var ju mellan Sverige typ. Jaha, okej. Okay. Nå, något sådant där kärkapsverk. Galet. För det var väl hårt drabbat. Eller det största, det var väl runt jävla ah. och... Brynäs toka. Vad så du? Brynäs toka. Ja. Ah, så att. Eh, ja. ja, men. Vad tycker du om kärnor skulle ha sagt då? Vad tycker de tycker de Skulle de tycker de tycker de tycker Nej tack. Jag står fast vid atomkraft. Nej tack. Då säger jag de Ja du då? tycker ja, jag får tycker det också <laughs> Kärnor Ja tycker tycker tycker Nej, min okunskap är som vanligt <laughs> Väldigt hög Ja, ja jag har lite Nej, det, här, det här känns lite Det gra... känns som att det är tömt Nu <snittet> har de kur. Jo, men det... Det, det, det känns som de här. Det är lite som den musikprogrammen där de vänder ut och in på <snittet> musik, Musikpodden Ja, där. någonting där de analyserar någonting och så bara, alltså, Två minuter om de är klara <snittet> Den där känns det som när vi gick in och flygfiske <laughs> Fiske och motor, motorpodden Ja, så att alla... Nej, men vi har tömt ut allting Ja mm. Ska ta paus Ja, vi, vi, vi tar en kaffe Ja, fin vi, vi Hit me with the best shot Ja Nu ska du få, ska du få försöka lista ut Vad det är för tema mm. Fast man saknar allt av värde Varje månad den tjugofjärde Samma stund, stund som lönen går att nå Skall det genast ut och handlas Hela klädskåpet förvandlas Sen man. man surit aldrig mer äta Nudlar från Tokyo ja. Ska hela ens gäng ut på en sväng Och sätta sprätt på varje peng, mm. Då finns det ingen som tar den Man är kung i bar bara kung. Många glad Varje. Vad säger du? Vilken, vilken, vad tror du temat här? Jag tror att det måste vara alkohol. Nej. Spendera. Pengar. Ja. Kung. Kung. <laughs> Tema kung. Mm. Och där har du mycket. Väntat. Ja. Vet du vad jag kom på? Det var när jag såg det här punkavsnittet. Då var det ju något band som spela den här låten knugen knug knugen, knugen, knugen skuk ja kriminella gitarrer. Ja. Yeah. Mm. Då då kommer jag att tänka på det. Då kommer jag tänka på. Då kommer jag att tänka på då jag att tänka Knugen, på, knu, knugen. Ja. <laughs> i, eh... det skuk. Ja. Den var väl banlyst i Såg du det på programmet problematiskt spel och ny våg eller kriminella gitarrer. Var var det känd i där? då Nej, men de, jag vet inte om om om Stry var med i kriminella gitarrer. Han var med Gar Borshok. Ja, fast jag, jag tror att han har förslutet innan i, ah, okay. i kriminella gitarrer. Och det, var, och det var ju också lite... Jo, på det punktprogrammet så, så läste de upp, för var med som TT-telegram att det Ebba slutade. Ah. Och det var ju Gurra, Fjodor, spill och, och, och Stry. Stry, just det. Just, noterat. Jag tänkte lätt konstigt Stry. Stry. Stry Terrar. Stry Terrar. Ja, men, och vad heter han då? Stry terrarie. Egentligen. Ja, det vet jag inte. Anders Sjöholm. Det är en, en skiss fråga. Okej. Okay. Ja, jag tror att han var med i Kriminella gitarrer. Såg det förresten en eh, grisens kriker. Mm. Och det var även, vad heter det, Henrik, Henrik där? han sångar. Ja, han sångade. Ja, sångade i friplåg. Ung... Ja, jag. precis. Ja, men han, han, han var ju med i, det är något avsnitt, han är med i, det är nog tredje avsnitt, jag har sett det. Nej. Då är han ju med på det här Ed O'Neills eh, radioshow. Mm -hmm. Som jag var med på ett par gånger då filmade de det liksom. så Eddie med, och filmade om så är det med i Massa Trevor också. Ja. bi sitting sight där. Jag har dem med. Mm. Ja, Alltså, de är i studion och Och. och, och i, vad heter han, Henrik? Gör någonting. Men den här. Vem är det som är i fria frågor nu? Det är Henrik. Ja, just det. Ja. Inte ses Nej, han var med i början. Ja. Men du, du, nej, det var han. Och så ja. är det ju. Och så är det ju. Frycke. Jo, de nämnde ju, vad heter. det de nämnde ju, just när, när det var vad heter det, Nyvåg där på punkprogrammet. nu kommer vi långt från Kungar men, men då i alla fall så var det så nämnde de ju att bandet Missbrukarna mm. och det är från Hudiksvall och där spelar ju som spelar gitarr med med, Jaha. med fria plåg nu som händer Ja, ah, det kan jag Ja, Missbrukarna, <laughs> det är bra då <laughs> Ja Sen kommer jag tänka bara på lite kung, kungliga tecken mm. Kungens skuror, känner Där det? Finns Ikea. Vet det finns i K. Vet vad frihetens kungens skuror kung. är? här kör väl av den någon? Mm. Jammam! Men frågan är, vet kung var det? Jag kan tänka mig att det kunde vara Vägöra. Ja. Tenniskungen som också kallas. Jag gillar att spela tennis med Ulf Schmidt. men du som är tenniskungin, vad tycker du om om uh, uh, vad heter det? Smidigheten i Vägöras tennis. det var 0,0. Ja, var rätt rakt tror jag. Jo, men vi, vi, spelade alltså, vi spelade tennis då Edwin fyllde år för några år sedan. Mm. Usch, oj, vad stel man var och krumpet och allt. Men alltså, man hade ju, ju leg med Veggöra kan jag säga. Ja, helt vita kläder. var är stiligt det här? Han var och lagd åt andra hållet också. Det det kanske han var. Ja. Palmer hade. Han man ser bilder på panna, ja, han spelar ingen teknik. Han, här. har ingen teknik, men ändå var det bättre än Veggöra. Han hade någon slags Veggöra kanske med. Mm. 6-1-6-1. Har du sett den där filmen Shine? Vi börjar se ja. Jag såg den på bio. Mm. Och spelar de i tennis hand och Shine. Varje vecka spelar de i tennis. Just det. Jävligt dålig. <skratt> <skratt> kan jag säga? Du skulle ha ett om nu. Visst, jag berättade om, jag om, ja, om ta. min tenniskarriär. Det togs ut, det togs ut ja. Ja. ja. Torsk kontroger. Jag tror att 6, den där. jag förlorade 6-06. Jag bara lämnar du. Jag kan aldrig få en nu. <skratt> <skratt> Nej. Jag lämnade, han, jag lämnade Racky på plan som, som vad heter han? Inte Per Gilsen, utan kalen lämnade skorna i Atlanta på prispallen. Det var någon kom två, ja. Det var alla skorna på villan. Ja, han så lämnade. Han så de, de står kvar där på. Mm. Lika cool som när Arjan hette han var. Nej. Han ja. som, som lämnar medaljen bara på prispallen i Ja. Vad fan heter han? Ja, jag vet inte. Brottar. Mm. Det är bland de coolaste sortierna man har upplevt faktiskt. Ett bra uttryck kungligt. <laughs> jag är ofta använder det att det är kungligt? Det är kungligt. Ja, jag har använt en del. Men det känns som det är mer näsande. Ja, det är mycket näsande kungligt. Kungligt! Brukar du säga kungligt? Nej, är ytterst ytterst sällan. Mm. Jag ska börja med mer. Mm. Har du hört den It's good to be king. Nej. Tom Petty. Mm, det ser du men däremot har jag hört Kings Highway. Det var också Petter, ja. Ja, just det. Mm. Och sen, apropå, du sa att du pratade med Jögga. När, när vi började omgås där vi sena tonåren så man var spelade om spel och sånt där. Så, jo, vi kanske spelade rundpingis eller mm. så. Ja, men jag körde King. Ja, yeah, i King. king och, kung, precis. och då när Jögga när eller Söra vann så blev vi The king is back on his throne. <laughs> <laughs> här, the king is back on his throne. Jag kan höra så jag, jag kan höra så här. Så här, så här jag, kan höra, jag kan höra så här, säger. jag <laughs> att du bara två kör? Kings back in <laughs> riktigt så här ett engelskt uttal. Det kommer att bli i livet. Ja. oj oj vad mycket ah, Kings back in När <laughs> yeah. man sitter med, med ett ny upphält glasad ah. ja, ja eller man sitter med foster nere på på Kevin Park när jag spelar King med sydanska grabbar så kör jag mycket The Kings back in <laughs> <laughs> De fattar inte var det kommer. Ehm. Kommer, var, varför säger vissa kungen inte kungen jag tror men men säger så alla hörta så det kanske bara jag <laughs> Kung. kungen kungen är alla hörta så tack det, ah, okay. det låter som King kong lite... <laughs> King kong <jag> tror <laughs> King kong ja, han, ju, han, han är en jättestor att hoppa han heter King kong Ja men King kong Ja men han var ju en king alltså, han var ju Ja ah, King kong ja de de till infödlingarna ju han han var ju som en kung Jättestor rapa Som ja. en skyskrapa nästan Tänk det för han <laughs> Jag har aldrig riktigt sett de där filmerna Har du men Nej När den kom, jag minns Det kunde ha kommit 73 Den här King Kong med ah, Jag tappar en namn Jessica Lange heter hon ja. Som i huvudrollen där man, mm. när de visade den på På filmkrönikan Åh, mm. oh, man... Ja, men det var bra ålder, sju man, år. Ja, eller sex. Och man sukter efter att se där. King Kong. Det kom ju en ny inspelning förut så länge sedan. Jag, jag har sett... Det kom ju någon en sex, mm. fjol år sedan. Mm. Den såg jag... Men sen har det kommit ytterligare en... Jag tror inte att den har kommit längre än till uthyrningsaffärerna. Nej. Den har inte, den har inte, inte gått på biodra. Jag tror att kungen är ett påhitt okay. Kungen är ett, ett, ett Det kan helt, ett... vara någonting jag hittar ja. Vad tror du om, om våran kung då? Våran, ja, ja, ja. Vi... Det var min nästa ja. Tyckte han hade tur som träffade Silvia Eller var otur? Ja, det var ju bara klick ja, Ändå Men Det är en hulfisk Tror du? Kungen, ja. Ja. Okay. Ja, ja The king is The king is eller ful fiske, men han, han, han har inte rent mörd på sen Tron, kan jag säga. Nej. Har du med, säger det? Nej, men jag tänker när han var ute och partaja och ja, höll på. Uh -huh. Då var det mycket, mycket som ska mörkas där. Kaffeflickor. Kaffeflickor. Ja, ja, ja. Han, han är ju på någon, någon bild när de säger att det var som liksom ett fotomontage. Att det var gjort. Säger de det? Hovet? Ja, jag vet inte vem är ja. dom men jag vet inte vilka. Ja, men de hävdar väl det Att det där är ju, det där är ju typ photoshopat mm. Nej, jag är väl... Jag är rätt mot monarki, får säga Trots att jag väljer det rätt temat Gillar du monarki mm, Nej, alltså... I England så kan jag förstå det med... <laughs> du har sett ex, The Queen har sett The Queen, ja Skit på serien Men mm. det är alltså The Crown, eller? Oh, Queen, en, för hon hade ju en, en jag vet inte om hon har en fortfarande, hon har väl ändå en roll mm. i saker och ting. Men kungen, han, han går ju bara runt som en och Går runt som en bergdjur, det är bront. <laughs> ja, jag säger inte emot. Nej, jag är lite svårt för att, att, det är många som gillar monarki men jag tycker det är lite onödigt ta bort dem. Det är onödigt att lägga ha lagt, lagt pengar på bra mekanal. Ja. Jag. Till exempel på nästa grej jag skriver ja, på något upp. här. Starkölen, kugg. Jag har aldrig en fråga om Du vet, det är en blå och sen en gul eh, kungakrona på klassiskt billig starkölen. Nej. Okay. Ah, ja, jag, jag är ju aldrig i dem. <laughs> du går aldrig in på ölen. Ytterställan. Ah, okay. Men sen är det också... Det är en viktig figur i schack. Kungen. ja fattar ja. rätt pat, lite lam. Ja, men som det som den svenska kungen ja. har. Inte, har inte mycket till för. Utan Drottningen är starkast. Hon är starkast. Mm. Mm. Löparna och tornen också. Men kungen är som liksom ganska menlös. Ja, ja exakt. Bra. Bra symbolik. Gust Karl den Gustav Gustkalden 16 augusti, det är som en schackkung Menlös. Vad är ett steg i Vad ett. har han för eh, ordspråk? Ja, det är väl för Sverige i tiden. Nej. Nej, det var förra kanske. Nej, det var det för då, Och vad heter det innan då? Ja, heter. plikt. Ja, någonting med plikt. Plikt framförallt. Plikt framförallt. Vegur ja. då? han hade väl... Ja, jag vet inte. Nöje framförallt. Äckivoka <laughs> nöjen Ja. Eh, och så finns det... Lite nu tema Så alla barn kan stänga öron Det finns även kungskondomer Jasså Och slogan är oavsett om du gillar tight eller loose Passform Kanske du visste det där. <laughs> sådär oh. Oho, jag, jag, jag tänkte på Vet du hur många Sexuella avvikelser Får finnas i varje låt Precis <laughs> <laughs> En pervers Och hittar de där rätt då? Hörde de? Eller bara drar upp? Nej, men där, det har vi till. Med det att man kan saker om, om kärnkraft. Ja, mm. precis. Har du några kung, egna kungar? Ja, jag kan säga att jag har Cashes King, kan jag säga. Ja, ah, det är det bra. Är det så bra lägre? Nej, det är det inte. Och man ska bara droger kanske. Men sen är det Johnny Cash. Eller, det ja, just det. Men han är väl Ja, Johnny Cash. Johnny King. Men sen såg jag ju att eh, The King Elvis, det ska ju komma någon konsert här igen med en symfoniorkester en hel orkester på det på Globen. Och så är det ju Elvis på film liksom. Jaha, okej. Okay. Mm. Någon konsert som har tagit bort allting. Det är bara hans sång. Uh -huh. Oj. Ja. Oj. Och så skulle även, om heta dottern Priscilla Ja. Uh -huh. Hon, hon precis Presley Är ju där och pratar mm. Så hon, hon Det är som och såg, också och det. Också på säga Jag vet, Roger hade sett någon sån där för Kanske 20 år sedan Och det var ju så häftigt Jag såg en bild Från en konsert Och det är ju fullsmockat överallt mm. Och så såg man bara Ja men jag står ner på golven fan, Det orkar man inte göra Och, och så och sitta. Ja, priserna går upp. Och sån stor fans är man ju som inte. Nej. Men... Eh. Coolen är det ändå. Kanske. Jo, men det var ju någon, någon sån här gammal grej som när han... Hade, var det i Las Vegas när han hade spelat? Då hade de tagit den eh, upptagningen. Mm. Och satt... Eh, och, så, och så var det en orkester som var där spela. Mm. Och då var det väl visst de som hade varit med i Las Vegas och spelat för han, han pratade ju med någon av körkjejerna och hon stod ju fortfarande på sveen. Mm. Hon, hon svarade han eller någonting så det var ju som att han nästan var där. <laughs> Fan, mäktigt. Bikin, ja. ja men, då har vi töm tömt ut kunghemmet, kung tror jag. Ja, kär K -K. kärnkraft och kärnkraft och, och kung. KK. <laughs> du har många bra titlar här. Vad var det du sa Ja, vandrar omkring som en bergjute. Ja. The king is back in his throne, <laughs> också the orthodox Eller 3LKK helt enkelt. Ja, men det är mycket bra på det <laughs> Fantastiskt ja. bra Ja. Det var kul då. Ja, vi ses i 165 eller hörs sen. Ja Skulle Hello. och handla go and land by a city in panic. Send out the är med var. Jag är med barn Då kom jag tänka på Kruges skuld igen Kruges skuld Kruges skuld I love you we see Är